גברת, אולי יש לך משהו לשתות, אנחנו נעשה צבעים אחרי מסע אליבותיים. יש רק מים מהברן, אבל הכנתי חבילה לחיילים עם סיגריות. טוב, המח"ט מגיע, זוזי מכן, גברת. לא, זו באמבטיה שלי. זוזי, זוזי. הוא נוחת. המח"ט? שלום, איפה הלא מתפנה? הנה, הנה, כאן. שלום, גברת. כן. אתה אישה באמבטיה? כן. בשם צבא הגנה לישראל אני מתנצל, הבאתי לך מגבת תודה רבה בוא בוא ניכנס יחד איתי יופי חבר'ה, תעשו לה קצת מורא ללי ללי לילי לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה